Salmul 251 CUNUNA PREASFINTEI Fecioare. Bucură-te, preasfântă fecioară, fiindcă sfinții părinții Joachim și Ana, ca pe un crin al credinței, în templul Domnului te-au adus. Bucură-te, preasfântă fecioară, fiindcă arhiereul Zaharia, purtat de brațul Duhului Înțelepciunii, în sfânta sfintelor te-a dus. Bucură-te, prea sfântă fecioară, fiindcă în templul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, bucuria Apostolului și rugăciunii ai agonisit. Bucură-te, prea sfântă fecioară, fiindcă răbna, credința, curăția, nădejdea, iubirea, frumusețea lui Dumnezeu ca pe o comară le-ai Bucură-te, preasfântă fecioară, fiindcă prin logodna cu înțeleptul dreptul bătrân Iosif, Domnul, fecioria ta a ocrotit. Bucură-te, preasfântă fecioară, fiindcă minunea nașterii Domnului, prin Duhul Sfânt Dumnezeu Tatăl a rânduit. Bucură-te, preasfântă fecioară, fiindcă fuga ta în Egipt, prin îngerul trimis lui Iosif, Domnul a pregătit. Bucură-te, prea fecioară, fiindcă în Nazaret creșterea sfântului lui Israel, cel prorocit de Moise, cu dragoste a înfăptuit. Bucură-te, prea sfântă fecioară, fiindcă o mare rugătoare. Neamul creștin prin tine la momentul vovideniei a dobândit. Bucură-te, prea fecioară, fiindcă asemeni Sfintei Sfinților odorul cel neprețuit l-a de postit și l-a odihnit